Petőfi Sándor, János Vitéz Tüzesen süt le a nyári nap sugára, Az ég tetejéről a juhász bolytárra. Fölösleges dolog sütnie oly nagyon, A juhásznak is nagy melege vagyon. Szerelem tüze ég fiatal szívében, úgy legelteti anyáit a falu végen. Falu végén nyája még szerte legelész, ő addig subáján a fűben heverész. Tenger virág nyílik tarkán körülötte, De ő a virágra szemét nem vetette. Egy kőkahításnyira foly tőle a patak, Bámuló szemei oda de nem ám a patak csillámló habjára, Hanem a patakban egy szőke kis jányra. A szőke kis lánynak karcsú termetére, Szép hosszú hajára, gömbölyű keblére. Kislány szoknyája térdik föl van hajtva, Mivelhogy ruhákat mos a friss patakba. Kilátszik a vízből két szép térdecskéje, Kukorica Jancsi gyönyörűségére. Mert a pázsit fölött heverésző juhász, Kukorica Jancsi, ki is lehetne más, Ki pedig a vízben a ruhát tisztázza, Iluska az, Jancsi szívének gyöngyháza. Szívemnek gyöngyháza, Lelkem iluskája, kukorica Jancsi így szólott hozzája, Pillancs ide, hiszen ezen a világon Csak te vagy én nékem minden mulatságom. Vesd rám sugarát kökény szemeidnek, Gyereki ki a vízből, ha öleljelek meg. Gyereki ki a partra, csak egy pillanatra, Rácsókolom lelkem piros ajakadra. Tudod, Jancsi szívem, örömest kimennék, Ha a mosással oly igen nem sietnék, Sietek, mert másképp velem rosszul bánnak, Mostoha gyermeke vagyok én anyámnak. Ezeket mondotta szőke szép iluska, S a ruhákat egyre nagy serényen mostak. De a juhász föl fölkel subájáról, közelebb megy hozzá, s csalogatva így szól. Gyereki galambom, gyereki ki gerlicén, a csókot, ölelést mindjárt elvégzem én. Aztán a mostohát sincs itt a közelben, ne hagyd, hogy szeretőd, halálra epedjen. Kicsalta a leányt édes beszédével, átfogta derekát mind a két kezével, megcsókolta száját nem egyszer, sem százszor. Ki mindeneket tud, az tudja csak hányszor.